З ким? – не зрозумів Стратон Митрофанович. Ну, з усіма в цій історії. А-а-а! він якось розчаровано махнув рукою. Розв'язка банальна. Прикра для нас із вами, хоча й типова. І все-таки. Гайдамаків, котрі перепинили Берлин, упіймали. Станіслав Потоцький, цей тонкий гуманіст, і далі пив нашу кров а тих довірливих хлопців і згубив отой його перстень. Тож із них хотів його збути, але попався. Перстень був мічений. На ньому виграв єваний ініціали СП. Тобто Станіслав Потоцький. Через них і попався той Сіромаха. Чого вже наш народ ніколи не вмів, то це. Торгувати, сказав Стратон Митрофанович і, помовчавши, повторив. Так, торгувати ми ніколи не вміли ні продавати, ні купувати. Он скільки усмішок та анекдотів попридумував народ про нашу нетямущість у цьому ділі. Всілякі зайди дурили нас на кожному кроці. Але в історії, яку вам я розповів, Нічого смішного не було. Сумна це історія. Той перстень навів посіпак на слід гайдамаків, їх оточили великими силами, схопили і кинули до в'язниці. А Станіславу Потоцькому знову одягли на пальчик золоту печатку, так що й тут він нічого не втратив. «Треба було йому зразу скрутити в'язи», – сказав Олєрка, і руками показав, як це робиться. «Треба було», – погодився Стратон Митрофанович. «Про це, мабуть, наші сіроми подумали, коли вже сиділи за ґратами». «Пізно», – подумали. «І більше нічого про них не було в тому документі», – спитав Олєрка. Тратон Митрофанович мовчки дивився в стелю, ніби й не чув запитання, потім заплющив очі. Білі руки, складені на грудях, рівно здіймалися від дихання, і коли вже здавалося, що він задрімав, сказав, не розплющуючи очей, «Було». Чому ж не було? Якось невпевнено так сказав, Ніби крізь сон. Потім, коли гайдамаки сиділи у в'язниці, Прийшла до одного з них на побачення мати Чи кохана дівчина. Завагався Стратон Митрофанович. Ні, так і мати. Так от прийшла вона до сина. Якось упросилася провідати його, Відно підкупила наглядачів І пронесла під одягом зброю пістоля пронесла якимось дивом. Завдяки тому пістолю хлопцям удалося втекти з неволі. «А вже ж вони втекли», – сказав Стратон Митрофанович, мов би, запевняючи самого себе. І Степанові здалося, що тут він уже додає трохи такого, чого, мабуть, і не було в тих давніх судових актах, чого, мабуть, тільки б йому й хотілося, і про що він написав би, напевно, в отій своїй омріяній книзі. Так чи так? Але було в цій історії щось і від самого Стратона Митрофановича. Навіть оту криву усмішечку Станіслава Потоцького навряд чи фіксували судові папери, але без неї посмішки лицеміра ця історія не була б такою правдивою. «А ви напишіть, напишіть таку книгу», – сказав Степан. «Знаєте, як інтересно буде? Ви ось трошки розповіли, та й то я ніби все це побачив, наче був там разом із ними. Напишіть, Стратоне Митрофановичу». «Не встигну», – похитав він головою. «Чого ж от зроблять вам операцію, ви вже на пенсії тільки писати?» воно ж у вас уже все в голові готове, зосталось лиш записати». «Ні», – сказав Стратон Митрофанович, «я багато дрібніших речей не встиг зробити, та й того уже не вдасться. І час уж зовсім не марнував, не згадав ані хвилинки. Я, Валєрко, не те, що в чарку не заглядав, а, віриш, не пригадую, коли в останній був у кіно». За Завсеньки життя я разів зодва сходив до театру, і то дивився щось таке поганеньке, що й не згадаю. Пригадую лише святково браних глядачів, які ходять туди не тільки подивитися, але й себе показати. Я ні разу не вибрався до лісу, щоб просто самому походити, подумати, а може й спочити. Все відкладав на потім. Хай, думав, устигну. Не останній же день живу. Ще встигну. Я от про ліс скажу. Та який там ліс? Коли навіть не зміг, Стратон Митрофанович якось жалібно усміхнувся, стишено мовив. Таке, що й казати соромно. Не знаю. Ніхто його не підганяв, і, помовчавши, він таки зважився і так, жалібно усміхаючись до самого себе, продовжив. Я, хлопці, з роботи повертався завжди восьмим трамваєм. Може, ви знаєте цей маршрут? Бо вісімкою ж і сюди до лікарні часто добираються. І їхав до кінцевої зупинки – а там пересідав на метро. Та от до метро я щовечора йшов мимо ботанічного саду. А він, цей сад, обнесений металевою огорожею, крізь яку все видно, але перелізти не перелізеш, треба далеко обходити. І от коли я найду повсту огорожу, то завжди зір мій, наче магнітом притягує одна місцина. Така невеличка балочка поросла густими кущами і папоротю. Ну, звичайнісінька собі балочка. На світі таких, мабуть, не злічити. А от щось вабить мене туди і все. Наче якусь таємницю будуть у душі. Може, тому що ту балочку видно тільки зверху, а далі вона ховається за кущами, деревами, травами. Ні, – похитав головою Стратон Митрофанович, – зі споду її взимку не видно, але взимку мене це не хвилювало. А от як надходить літо, коли там усе береться густою зеленню, ну якась хемера находить на мене. Стану і дивлюся на ту балочку, Заглядаю крізь огорожу, Наче злодій у чужий садок. А люди біжать, отрамаємо мимо мене, Тоді хтось стане і собі подивиться. Та нічого цікавого не побачивши, Зниже плечима і біжить собі далі. Ну, звісно, то ж була тільки моя хемера, про неї не розповідав нікому, навіть цівдокії Прокопівні. Оце лише вам. Соромився чи що? Здивувався сам собі Стратон Митрофанович. Бо такий правда, хто зна, чи всяк тебе зрозуміє, коли таке розкажеш. Стою я, значить, біля тої огорожі, і таке мені мариться, чи то через ту папороть листату височезну, чи може через те, що в дна не видно, Але вижається ніби там, у глибині саду? Починається якийсь казковий, небачний мною ліс З величезними деревами, з дивовижними рослинами, З дикими хащими, темними озерцями. Ну не ліс, а старезний, незайманий пралізь, раптом сказав Стратун Митрофанович, і не помітив, як насторожився Степан. Аж голка від крапельниці гостро ворухнулась у Вені. І знаю ж, розумом знаю, що все це не так, що там звичайний ботанічний куточок, а от кортич мені туди зазирнути хоч умри. А потім подумаю – що це ж треба обійти он таку огорожу, потім ще садом стільки пройти, тоді спуститись у балочку та назад вертатися. Ні, думаю, хай якось іншим разом. Хай, встигну ще, тут ось стільки важливих справ, а тобі заманулося блукати. Потім, потім, і ви вірите, Отак кільканадцять років проходив повсту місцину, а жодного разу туди не зайшов. Жодного разу. І не знаю тепер, чий зайду ще коли. Стратон Митрофанович притих, лице його було білим, як і руки, волосся й та подушка, на яку він поклав свою маленьку голубину голівку – і задалік було видно, видно було добре зажурені очі, які ніби жили своїм окремішнім життям цураючись немічного тіла. «А ти, Степане, кажеш про книжку?» – зітхнув він. «Ні, не буде її, це вже я точно знаю. А я вчора лазив через огорожу, Вискочив, як пилип з конопель Валерка. Тут же коло нас цвинтар. То я перемахнув, позаглядав трошки. Там стільки пам'ятників усяких. Ага, байк-викладовище, сказав Стратон Митрофанович. Теж збирався не раз походити по ньому. Багато спочиває там людей, яким хотів поклонитися. Теж придумали. Хе, чудаки, крутнув головою Валєрка. Поставили лікарню коло цвинтаря. Мовляв, спершу сюди, а потім туди. Нічого, сказав Стратон Митрофанович. У цьому щось і є. Треба по-філософському дивитися на життя. Про смерть також мусить пам'ятати людина. Мусить бути готовою до неї. Тоді не так страшно. Так, що в цьому щось є. Даремно ти, Валерію, ремствуєш. Ти що, батя? Знову перейшов на ти, Валєрка. Мирати завжди страшно. Хіба ти не боїшся? Не знаю, сказав Стратон Митрофанович. Часом мені здається, що не боюся. Мабуть, я вже томився. А часом, ну, не страшно. «А трохи прикро чи що? Хочеться ще трошки пожити, щоб зайти, бодай, в той куточок ботанічного саду. Ну, побачимо. Взавтра все вирішиться. Якщо прокинутися після наркозу, то все буде добре. Вам легше, – сказав Степан, – взавтра. А мені ще хто знає скільки ждати». Прошу Усманова, щоб робив зразу, а він і слухати не хоче. Треба, каже, підлікувати печінку. За серце, каже, я не боюся, печінку треба підтримати. А воно ж це нема гіршого, як ждати. Два дні тут полежав, а наче місяць. Чуєш, Валерко, подай мені води, я тільки губи в мочу не бійся. Валерка пом'явся запитально глянув на Стратона Митрофановича, встав з ліжка і, підсмикнувши на собі сині штани з лампасами, спитав невпевнено. Слиш, може я тобі апельсин обчищу?» «Ні, води. То солодке, а я тільки губи вмочу, мочу і все. Усманов дозволив». Мотарів заходив до нього щодня по кілька разів, і щоразу Степан дивився на нього змученими очима. Така собача відданість відданіщаїлася на дні тих очей, що Муталіб мимоволі відводив погляд і просив. Муталіб Кадамовичу", так він його називав присторонніх, давай хоч зараз, не тягни, я не боюся. Чого ж іще ждати, як і так ясно, що треба? Нікуди від цього не дінешся. Все буде добре, я нітрохи не боюся. Це так відразу не робиться, казав моталі. Усі ждуть. Ми тебе ще не підготували до операції. Я готовий? От і добре, потерпи ще трохи. Прозондуємо і будемо оперувати. Бачиш, кашель уже ми тобі зняли. Ще трохи знімемо жовч, і тоді можна. Ніхто ж тобі не бажає гіршого. Я знаю, сумно погоджувався Степан. Сьогодні вранці Мутаріб зайшов після сніданку саме тоді, коли нікого не було в палаті. Валерка гуляв десь на подвір'ї чи й далі, а Стратона Митрофановича вивезли візочком на якусь процедуру, і вони поговорили довше. Коли Мутаріб уже йшов, раптом зупинився біля порога, ніби... Щось пригадавши і спитав. «Катерина часто заходить до тебе?» «Часто». Це зайве хотів сказати мутаріп, але промовчав. Можливо, це якраз те, що йому найбільш і потрібно зараз подумав. «Де вона живе?» «А що?» – насторожився Степан. «Я пропонував їй ключі. Уже домовився з товаришем, що поживу кілька днів у нього. Вона не взяла. Каже, що живе у тітки». «Нема тут у неї ніякої тітки», – сказав Степан. «Знайшла готель?» «І в готель не пішла. То, може, вона на вокзалі ночує? Куди це годиться, Степане, ви мене ображаєте? Я щойно бачив, її змінилося, не впізнати. Поки тебе вилікуємо, вона занапастить себе. Скажи їй, нехай не соромиться. Ми ж свої люди, хай поживе у мене». «Не піде вона», – сказав Степан. Катерина не на вокзалі ночує. «А де ж тут?» «Де тут?» – не зрозумів муталіп. «Не знаю, але десь тут. Вона заходить до мене навіть уночі». «Хто ж їй дозволив? Це неможливо. Вона що, невидимка?» «Ніхто їй, мабуть, не дозволяв. Я сам уже злюся. Іди, кажу, десь відіспися, чи в готель, чи куди завгодно. Поїдь додому, кажу, «Скільки тут тої дороги?» «Поїдеш, коли захочеш?» «Поїдь, прошу її, хоч моїх там заспокоїш». А вона каже, я вже дзвонила до дядька Онисима, він передасть. «Ну і ну», – похитав головою мутоліп. «Ти, каже, за мене не переживай, я тут сплю, скільки мені заманеться. Якийсь закапелок знайшла чи що». Домовилася, видно, з котроїсь із санітарок, а та й рада, що перекинула на неї роботу. Катерина навіть у палату до мене заходить із війником. Спокійно, так, як до себе додому. Халатик на ній новенький, накрахмалений, напрасований. Мабуть, купила десь, косинка біла, любо глянути. Не санітарка, а докторша, тільки з війником. Кволов Степан. «Я бачив, – сказав муталіп. Він не раз помічав її отдалки в тому новенькому халатику і білій косинці». Та тільки не хотів підійти ближче, як Катрина розчинялася в коридорних лабіринтах, ніби й справді ставала невидимкою. Ні, вона не уникала його зовсім, чоранку зустрічала біля воріт клініки, розпитувала про Степана, але тут в коридорах минала його непомітно мов тінь, і тільки сьогодні вранці вони зіткнулися майже впритул. притул. Катерина хотіла було прослизнути до туалетної кімнати, проте Муталіп притримав її за лікоть, і Катерина зашарилася, щоки взялися легеньким рум'янцем, лиш під очима темніли чорні западини. Вона впустила голову в одній руці звисав віник, в другій совок для сміття, і Муталіп про все згадався, і бачачи, як вона вся зіщулилася, сказав: якомога лагідніше. «Ну, добре, Катю, умудрилася, той молодець. Але скажи мені, як тебе на прохідній пропускають? Невже ти й перепустку дістала?» «Ні», – похитала вона головою, – «перепустка мені не потрібна. Якщо йдеш у халаті та ще з виником і не оглядаєшся по боках, нікого не боїшся, то це краще за всяку перепустку». «Он воно як!» «А де ж ти оце все взяла?» Кивнув він на новенький халат, віник, совок. У тюті своєї опустила очі Катерина. Вона теж у лікарні працює. Дала мені халат. Ви не переживайте, тут у вас стільки людей працює, що вони й не знають одне одного. На мене ніхто не звертає уваги. Я собі підмітаю, мию, наче так і треба. «Що ж я, погано щось роблю?» «Степанові легше, коли я тут». Побоючись, що мутаріп почне її перечити, Катерина зашепотіла довірливо. «А сьогодні, чуєте, сьогодні я навіть Волощука зустріла в коридорі. То він подивився на мене пильно, а потім чую, каже, тому що з ним ішов. «Що це в нас за новенька така симпатична?» «Еге, так і сказав, симпатична». «Ну що ж, – подумав та муталіб, – коли ти навіть Волощукові сподобалося, то що вже мені тут казати? Працюй!» Однак тоді він і гадки не мав, що Катерина ночує у клініці. Думав, перебувається десь на вокзалі, чи може й куток найняла, часом сюди підходять бабки, пропонують родичам хворих ночівлю за помірну плату. Але щоб ось так непомітно, оселитися в самій клініці такого муталіб не припускав і тепер прочувши про це від степана він не знав що й казати обурюватися чи дивуватися чи вдавати що нічого не зрозумів я не перший рік тут працюю сказав муталіб але такого ще не чув усього набачився і наслухався але такої жінки, як твоя Катерина, я ще не зустрічав». «Та певно ж», – сказав Степан, – «ти не міг таких зустрічати, бо таких нема більше. Вона одна, Катерина, тільки дурному попалася бідна. Ти не сердся на неї. Я от теж серджуся, сварю її, що не жаліє себе, а потім думаю собі, мабуть, їй легше отак». Прожени її звідси, то вона місця собі не знайде, така дурна. Такі дурні ми обоє взялися на твою голову, муталібе, Вибачай, не сварій її, бо коли я посварю, це одне, а коли ти, то друге. Вона нині на тебе молиться. Не бійся, Степане, сказав він, я тобі обіцяю. Катерина нині готова на все, так не можна. Вона інакше не вміє. Коли йому також здавалося, що Іринка заради нього готова на все. Він любив її, може, ще й зараз любить, хоча не зізнається в цьому навіть самому собі. Та коли йде до того старого будинку в центрі міста, щоб узяти надіру і погуляти з нею, це йому дозволяли. Усе затерпає всередині від надії, що малу виведе йому до під'їзду Іринка. Та замість неї він бачить Клавдію Іванівну, яка з мовчазною дипломатичністю передає йому дочку із рук в руки ось уже понад два роки. Іноді, коли він дзвонить, що хоче взяти Надіру, слухавку бере Іринка. І йому навіть здається, що, почувши його голос, вона завмирає, хоче почути від нього щось інше, Окрім звичного прохання вивести йому на діру чи, як її тепер називають, надю, йому справді таки хотілося б сказати щось інше, проте не наважується, мовчки тримає слухавку, аж поки та не озивається до нього короткими гудками. Щось таки жевріє в ньому, не відпускає. Муталіб навіть охоче вступає в розмову з Семеном Семеновичем Оприщенком, бо той ніби ненароком згадає, що дочка Клавдії Іванівни ще й досі не вийшла заміж. Мовляв, ото хай би берегли його муталіба, тепер знайти путнього чоловіка не так просто. Семен Семенович любив заводити такі балачки в обідню перерву, коли просто в ординаторській розкладав на столі гору харчу, яйця, бутерброди, гіркий яблука, часник. Йому якраз вистачало години, щоб усе те подрібнити на крихітні часточки і пропхнути в свій маленький карасячий ротик, начинити себе як ковбаску і так просмердіти ординаторську часником, що туди довго, не хотілося заходити. Але Муталіб терпів і той запах, і Семена Семеновича, бо він іноді зумисне згадував про Клавдію Іванівну, про Іринку, знаючи, що Муталіба це зачіпає заживе. Що зробиш? Ще застались у ньому жарини того вогню, що спалахнув колись на Деснянському березі він таки любив її, так любив, що багато чого прощав. Було, що прощати. Не золоту вдачу мала Іринка. Та він намагався пояснити і виправдати кожен її недолік. Часом йому навіть здавалося, що кохає її ще дужче за ті слабинки, без яких жінка не була б собою. І він потурав їй у багатьох примхах, купував дорогі речі, особливо коли захистив дисертацію і став заробляти більше, щоправда тих заробітків тільки вистачало на Іринчині обнови. але яке це мало значення? йому муталібові мало що було треба, хіба прикупить новенький спінінг Ото й усі витрати. часом іринка сердилась на нього, що такий байдужий до одягу. Вона готова була і від себе одірвати, аби він мав поважніший вигляд. Проте Муталіб не приймав таких жертв. Що йому з того? Зате Іринка, придбавши нову сукню чи навіть копійчані кліпси, крутилася перед дзеркалом і почувалася на сьомому небі. Нехай крутиться, якщо це їй так подобається, думав Муталіб, та й хто тепер із жінок накрутиться? Вони на роботі, у них жіноцтво подивися. Поважні ж люди, з ученими ступенями, розумні, нічого не скажеш. А як почнуть приміряти якусь шматину, як почнуть ахкати, охкати, то ніби для них немає більшої радості на світі. Може, нічого поганого в цьому і немає, думав муталіб. Ми звикли це називати міщанством, а воно не таке й страшне, бо його видно неозброєним оком. Воно на виду, а набагато страшніше те, що приховане, що сидить у людині в найпотаємніших закамарках свідомості, сидить десь там під кіркою мозку і нищечком гострить зуби, щоб узяти своє, узяти так, щоб ніхто не бачив». Не така страшна навіть Клавдія Іванівна зі своєю пристрастю до голубих унітазів і золотих корінців Дріона Дьома, гадав Муталіб. Ця її недуга лежить на поверхні, з нею можна боротися. А як бути за тим кротом, що причаївся десь поруч і роками пише на тебе доноси, строчить анонімки, звинувачує тебе у своїх власних гріхах? Непомітно стромляє у подарований тобі букет квітів, грошову банкноту, аби вона у всіх на очах випала на підлогу, і ти згоряє від сорому, нездатний виправдатися, бо це всі побачили. Кріт облаштував усе так, що навіть ти не помітив. І що вже казати про пасквілі, які він строчить у своїй норі від чорної заздрости? Називає тебе хабарником і шевцем. Цього крота ти ніколи не впіймаєш за руку, не виведеш на чисту воду, бо він, вилазячи з нори, міняє на собі не сорочки та дублянки, а шкуру, міняє подобу свою, і от уже дивиться тобі в очі своїми невинними очима і ганить, на чому світ стоїть міщанство, підсміються ж жінок, котрі примиряють на себе дорогі речі. Він їх ненавидить за те, що вони хочуть бути красивими. Він хоче їх задягати у куфайки й чуні, влатані свити і калоші. Але про це він мовчить, лиш поблажливо усміхається і ганить міщанство і людську меркантильність. Нехай задягаються, думав муталіб, немає в тому гріха. Он взяти хоча б їхню Євгенію Дмитрівну. Сотням, тисячам людей вона врятувала життя. І що ж їй треба звинувачувати в тому, що вчора півдня простояла в черзі за чобітками, що їй ці люди повідривали всі гудзики на пальці, а останню пару чобіт забрали в неї перед самісіньким носом.